Я просив воєвод, коли пушкар своєволив, щоб розбити його, а ви йому лише грамоти писали. Я пушкаря розгромив сам, і потреби у воєводах зараз немає. А якщо вони й хочуть у місто пройти, то нехай вони спочатку до мене гетьмана прийдуть та дозволу спитають, а то лізуть до чужої хати без дозволу, тому козаки-протаники повстають. Вон воєвода шереметів, що в Києві витворяє, б'є людей киями до смерті. А козаки народ гордий, такого не потерпить. Боярин заєрзав. Смотри же, гетьман, царь-батюшка всегда тебе любил, верил тебе, і ти царского доверия нарушать не смій. «Вспомні, як ти присягав на верність, як клялся. Нарушиш клятву? Не миновать тебе страшного суда, Боже я!» Колись геттям наб дуже розізлили ці слова. Він пам'ятає такий царський тон, коли був ще писарем, і доводилося вести переговори з московськими послами. Тоді писар стримувався. Тепер він заспокоював себе на думці, що скоро вирветься з тих братських обіймів, а поки що москалів треба дурити. Гей, боярне, ти мене судом Божим не лякай. Краще передай князю Ромоданівському, щоб ворогів моїх біля себе не тримав. А то, кажуть, вони себе почувають там досить вільно і гетьманами надалі себе іменують. Скажи, боярне, цар... Барабаша тримає коло себе, щоб замість мене посадити. Барабаш уже відправлений в Київ на суд. Там і тебе слєдує їхати на Раду. А Барабаш до Києва не доїхав. Він уже в моїх руках. Як? Його охорона зіткнулася біля голови з козаками. Барабаша доставили сюди. Гетьман із відомих міркувань не все розповів Боярну. Насправді голів, родинне місто батька Гетьмана Остапа Веговського. Тут козаки влаштували засідку на конвой, напали, перебили ратників і захопили вождя повстанців. А керував діями загону брат Гетьманський Ян Веговський Кривий. Гетьман із Боярном – Вийшли й шатра. Барабаш стояв, недалеко прикутий до гармати. Він вовков поглянув на московського посланця. Був весь побитий, очевидно, його довго допитували. «А що, пане Барабаш, скажи нам, хто велів тобі зватися гетьманом?» запитав Виговський. Боярин, ставши перед запорожцем, розгубився, не чекав такого повороту, тільки не знав, чого нагородив барабаш на допитах, на тортурах, аби зберегти власну шкуру. Сам себе так називав. Хотів спробувати долі молодецької. А в Київ ти на суд їхав, так? Їхав, тільки не на свій. Це була лише приманка, щоб тебе заманити схопити, а натомість іншого вибрати. Гетьман поглянув уважно на боярина. Той зблід страшно, але якось викрутився. Неправди є тому. Нікогда ні у царя, ні у воєводній у мислі такого не було. – Скажи, пане Барабаш, а в Белгороді, в Ромодановського, багато війська? – питав далі Барабаш Виговський. Не звертаючи увагу на виправдання боярина. Не злічити. І воєвод уже 130 наїхало, щоб в українські міста сісти. І сьому, правда, поспішив заперечувати Кікін. В Білгарді сольська войска і воєвод царських отрадязь не було. Передай, боярине Ромадановському, щоб ворогів моїх у себе не ховав хоч у чужу землю піду, а ворогів дістану, і горе тому, хто за них заступатися буде. Ти ж сам, боярин, добре знаєш, що з бунтарями робити потрібно. Вішати. Боярин стиснув свою палку, мовчав, тоді мовив. Велено мені передати, що царь-батюшка повелінням своїм изволить стати «Договорат прежний утвердить за Богдана Хмельницкого принятые». «Прияславский, если от лона царского не отступишься, присягу не сломаешь, пан Гетьман новый договор подпишем, воевод и войско заберем, чтоб было как раньше». Выговский посмехнулся про себя. Він зрозумів, что москали уже знают про переговоры с послами Королевскими», і тепер дають до заду. Перекажи боярине царському величеству, що гетьман, як і ніколи досі, і в помислах не має нічого лихого для царської милості, і присяги свої ніколи не зламає. Гетьман мовчав якийсь час, стоячи до бояри боком. Той зрозумів це, як закінчення аудієнції, і пішов. Гетьман також розвернувся і рушив у протилежний бік. Він чув, як барабаш сведлить його спину своїми очима. По дорозі Виговський наказав одному з своїх осаулів. «Посадовіть пана барабаша в холодно, Та пильнуйте. Може, колись на щось і пригодиться ще». Від посла Виговський пішов просто до намету Юрія Немирича. Той там днював і ночував над документом, який повинні затвердити на раді козаки, і мав підписати королівський посол. От і сьогодні він сидить на ослоні за столом і з пером у руках. Намет був обставлений, наче хата, щоб пан Відюрію було найбільш зручно, щоб він ні в чому собі не відмовляв. Під ногами був постелений пухнастий, товстий килим, по якому пройшовся гетьман Чобітми, підходячи до свого товариша. Ну що, пане Юрію, як пишеться? Майже закінчив. І що, все так зробив, як я велів? Так. Тут враховані твої, пане, пропозиції, узгоджені з послом, усе оформлене в межах європейського права. Цей договір буде... Набагато кращим і з правової сторони, ніж березневі статті Хмельницького, так і заплутання й деколи зовсім не зрозуміли. Ти в ті статті каменя не кидай, бо я сам долучився до їх написання, будучи генеральним писарем. Може, у мене практика юридична і не така, як у тебе, не європейська, та я на тих документах свої зуби з'їв, Інша справа, що бояри багато чого перекрутили в них, і тепер ніхто того розмотати не може. Це правда. Що хотів посол? Виговський посміхнувся, згадавши, як боярин зблід, коли побачив Барбаша. Цар готовий погодитися на відновлення старого договору Хмельницького. Бояться, крутять хвостом, та вірує їм більше не йму. «Розкажи мені краще про договір». Немирець зробив певну паузу, ніби думав, із чого почати, тоді сказав, голосно вдихнувши. «Першим пунктом йдеться про те, що всі сторони договору повинні забути старі кривди і образи і жити надалі в мирі та співпраці». «Добрий початок», – похвалив Гетьман. «Хто кривду стару пам'ятатиме, той завжди не спокій нестиме, а згодом і війну. Юрій закрутив головою, «Ти, пане, як і сам Беньовський, не розумієш скрито змісту в тих словах. Подумай сам, якщо польські магнати мають забути старі кривди і образи, то вони мусять забути за свої землі колишні на Україні, маєтності і за умовами договору не зможуть сперечатися з козаками за право на них. Хитро. Ну і голова в тебе. Недарма цар у своїх листах просить вислати тебе з України. Боїться тьма московська твого ясного розуму. Раз, читай далі. Далі йдеться, що тепер Річ Посполита буде складатися не з двох вільних республік, а з трьох. Польщі. Великого князівства Литовського і Великого князівства Руського, себто України. У нас буде своє військо, адміністрація, гроші, податки. Верховодитий далі буде гетьман, вибраний вільними голосами козацькими. Постійно буде збиратися рада для вирішення важливих питань. Іноземне військо без дозволу гетьмана не матиме права входити на українські землі. Міста матимуть своє самоврядування. А про мову, про віру, що написали? Діловодство вестися буде українською мовою. Унія буде скасована. Митрополит постійно засідатиме в Сеймі. Король буде обиратися представниками всіх трьох республік. Православна віра буде зрівняна в правах із католицькою. Хоча я не знаю, чи вольможне панство буде згодне пристати на це. Вони швидше дадуть собі руку обрізати. Не бійся. Пане-ляхи тепер на все готові, щоб повернути собі Україну. Вони без нас ніяк, а про світу. Києво-Могилянська академія буде прирівняна в статусі із Краківським університетом. В Україні буде засновано ще один університет. Добре, а про освоєння Чорного моря, про морські навігації написали, як ти і зі згодою турецької сторони ми будемо освоювати Чорноморські шляхи, щоб наші товари могли розходитися по світу. Добре, а про шляхетство – Теж є гетьман князівства Руського матиме право на свій розсуд просити короля, щоб надати шляхетство козакам, які прислужилися державним інтересам.